Довго мовчки й пильно дивилася на нього і не могла вигадати, що б таке йому відповісти. Коли він глянув на моє ошелешене обличчя, серйозний вираз полишив його. Гаразд, сказав він, шкірячись. Ось і все. Джейку, я відчувала, ніби щось величезне застрягло в моїй глотці. Я спробувала прочистити горло. Я не можу, і я маю на увазі, що я не мені час іти. Я розвернулася, але він раптово схопив мене за плечі й обернув до себе. Ні, стривай. Я все розумію, Белло. Але дай мені відповідь на одне запитання, гаразд? Ти справді хочеш, щоб я пішов і ти мене більше ніколи не побачила? Тільки чесно. Було важко сконцентруватися на його запитанні. Тому минуло близько хвилини, перш ніж пролунала відповідь. Ні, я цього не хочу. Зрештою сказала я. Джейкоб знову шкірив зуби. Ось бачиш. Але я хочу, щоб ти був поряд зі мною, не з тієї самої причини, з якої ти хочеш, щоб я була поряд із тобою. Тоді скажи мені, чому ти хочеш, щоб я був поряд із тобою? Я ретельно поміркувала. Я сумую, коли тебе немає поруч. Коли ти щасливий, я обережно добирала слова. Я також щаслива. Але те саме я можу сказати і про Чарлі Джейкобе. Ми наче одна сім'я. Я люблю тебе. Але не кохаю Він спокійно хитнув головою Але ти хочеш, щоб я був поряд? Так Зітхнула я Його неможливо було знеохотити Тоді я тинятимуся десь поблизу Ти охочий до покарань Пробуркотіла я Саме так Кінчиками пальців він погладив мене по щоці, і Я відсторонила його руку Як ти гадаєш, чи зможеш ти поводитись трохи серйозніше? Спитала я роздратовано ні, не зможу. Тобі вирішувати, Белло. Або ти приймаєш мене таким, який я є, включаючи погану поведінку. Або не приймаєш зовсім. Я незадоволено глянула на нього. Ти жорстокий. Ти теж. Щоб себе стримати, я зробила мимовільний крок назад. Він мав рацію. Якби я не була жорстока та жадібна, я б сказала йому, що не хочу, аби ми були друзями, і пішла геть. Зле тримати друга біля себе, якщо це може завдати йому болю. Я не знала, що тут роблю, але раптом збагнула, що це неправильно. «Ти правий», – прошепотіла я. Він засміявся. «Я прощаю тебе. Тільки спробуй на вельми сердитись на мене, бо нещодавно я вирішив, що не здамся. Є щось привабливе в недосяжному». Джейкобе, я пильно дивилася в його темні очі, силкуючись домогтися, щоб він сприймав мої слова серйозно». Я кохаю його, Джейкобе. Він – це все моє життя. Але мене ти також любиш. Нагадав він. Я хотіла запротестувати, але він підніс руку, зупиняючи мене. Це не те саме, я розумію. Але він – зовсім не все твоє життя. Вже ні. Може, колись і був, а тепер уже ні. Він колись полишив тебе, і тепер йому доведеться мати справу з наслідками того його вчинку. Зі мною. Я похитала головою. «Ти просто нестерпний». Раптом він став серйозним. Міцно взяв моє підборіддя. Так я не могла відвести очей від його уважного, пильного погляду. «Доки б'ється твоє серце, Белло», – промовив він. «Я буду поряд і боротимуся за тебе. Не забувай, що у тебе є вибір». «Я не хочу мати вибір». Не погодилась я, невдало намагаючись вивільнити підборіддя з його рук. «І недовго вже битися моєму серцю, Джейкобе. Час майже вичерпаний». Його очі звозились. «Ось іще один привід, щоб боротися. Боротися, доки я можу». Прошепотів він. Він досі тримав моє підборіддя. Його пальці стискали його занадто сильно. Майже до болю. І я бачила, як у його очах народилась рішучість щось зробити. «Не...» Спробувала запротестувати я, але було запізно. Джейкобові губи вп'ялися в мої, зупиняючи мій протест. Він цілував мене сердито, Грубо, другою рукою міцно тримав мене за шию, втекти було неможливо. Я щосили штовхала його в груди, та здавалось, що він цього не помічає. Незважаючи на злість, його губи були теплими, м'якими і цілували незвично. Я хапала його за обличчя, намагаючись відтрутити, та все марно. Цього разу він помітив мої спроби відштовхнути його, але вони його лише розохотили. Його губи силоміць розтолили мої, і я відчула його тепле дихання в своєму роті. Покладаючись на інстинкт, я опустила руки і припинила чинити опір. Я розплющила очі та не боролася. Навіть не відчувала нічого. Лише чекала, доки він зупиниться. І це спрацювало. Здавалось, що його злість випарувалася. Він зробив крок назад, щоб подивитися на мене. Потім знову м'яко притиснув свої губи до моїх. Один раз, двічі, тричі. Я уявила, що я статуя, і чекала. Нарешті він відпустив моє обличчя і відхилився. «Ти закінчив?» – спитала я байдужим голосом. «Так». Він зітхнув і всміхнувся, заплющивши очі. Я відвела руку назад і, що було сили, зацідила йому кулаком щелепу. Почувся хрускіт. «Ай! Ай!» Зойкнула я, шалено стрибаючи від болю і притискаючи руку до грудей. Вона була зламана, я відчувала це. Джейкоб уражено дивився на мене. З тобою все гаразд? Ні, чорт, забирай! Ти зламав мені руку! Бело, це ти зламала собі руку. А тепер припини танцювати і дай мені на неї подивитись. Не торкайся мене! Я їду додому, зараз таки! Я заберу авто, сказав Джейкоб спокійно. Він навіть не потер щелепу, як це роблять у фільмах, як зворушливо. Ні, дякую, прошепіла я. Ліпше прогуляюся. І я повернула в напрямку дороги. До кордону було всього кілька миль, тільки но ну, я перетну його, а ліса мене побачить, вона відправить когось мене забрати. Дозволь мені лише відвести тебе додому, наполягав Джейкоб. Неймовірно, йому вистачило нахабності обійняти мене за талію. Я сіпнулась від нього. «Чудово!» – прогорчала я. «Вези! Не можу дочекатись, щоб побачити, що Едвард із тобою зробить. Сподіваюсь, він зламає тобі шию. Ти нахабний, бридкий, дурний пес!» Джейкоб закотив очі. Він провів мене до пасажирського сидіння і допоміг залізти в машину, а сам насвистуючи всівся на місце водія. «Тобі зовсім не було боляче?» – спитала я роздратованою і несамовито. «Ти що, жартуєш?» «Якби ти не почала верещати, я би не зрозумів, що ти намагаєшся мене вдарити. Я, звісно, не кам'яний, але й не такий уже й чутливий». «Я ненавиджу тебе, Джейкобе Блек». «Це добре. Ненависть. Це пристрастне почуття». «Я влаштую тобі пристрасть», – бубоніла я собі під ніс. «Вбивство. Злочин, скоєний пристрастю». «Та оближти», – сказав він весело. «Здавалось, він знову почне насвистувати». «Цілуватися зі мною мало бути приємніше, ніж з каменем». Навіть віддалено не схоже, відповіла я холодно. Він стиснув губи. Ти просто так кажеш, але я знаю, що це не так. Кілька секунд він міркував, але потім підбадьорився і промовив. Просто ти скажеш ні, і я маю небагато досвіду у цих справах, але мені здалося, що це було неймовірно. Я застогнала від огиди. Поміркуй про це сьогодні вночі. Коли він гадатиме, що ти спиш, подумай про те, що у тебе є вибір. І «Якщо я й думатиму про тебе сьогодні вночі, то лише через те, що ти наснишся мені в нічному страхітті». Він скинув швидкість так, що авто ледь їхало, обернувся і пильно подивився на мене своїми великими, серйозними, темними очима. Бело, просто поміркуй про те, як усе могло би бути». М'яко, але нетерпляче переконував він. «Для мене тобі не потрібно змінюватись. Ти знаєш, що Чарлі буде щасливий, якщо ти обереш мене. Я можу захистити тебе так само, як і твій вампір». А може навіть і краще. Я зроблю тебе щасливою, Белло. Є стільки речей, які я можу тобі дати, а він ні. Я закладаюся, що він навіть не може поцілувати тебе так, як я. Бо зробить тобі боляче. А я ніколи, ніколи не скриджу тебе, Белло. Я показала йому свою зламану руку. Він зітхнув. То була не моя провина. Треба було думати. Джейкобе, без нього я не можу бути щасливою. Ти ніколи не пробувала. Не погодився він. Коли він покинув тебе, ти витрачала всю свою енергію, чіпляючись за нього. Ти б могла бути щасливою, якби відпустила його. Ти б могла бути щасливою зі мною. «Я не хочу бути щасливою ні з ким, окрім нього», – відтяла я. «Ти ніколи не зможеш бути так упевнена в ньому, як ти впевнена в мені. Він залишив тебе одного разу і може зробити це знову». «Ні, він так не вчинить», – Процідила я крізь зуби. Біль від спогадів обпік мене, наче від удару батогом. Закортіло зробити Джейкобу теж боляче. Одного разу ти також покинув мене. Холодним голосом нагадала я йому, згадуючи, як він тижнями ховався від мене, які слова говорив мені в лісі побіля будинку. «Я ніколи не кидав тебе», – відповів він палко. «Мені сказали, що я не можу спілкуватися з тобою, що для тебе небезпечно, якщо ми будемо разом. Але я ніколи не полишав тебе, ніколи!» Вночі я бігав навколо твого будинку, так само, як і зараз. Просто аби переконатися, що ти в безпеці. Я не збиралась дозволити йому примусити мене співчувати. Відвези мене додому. Рука болить. Він зітхнув і поїхав зі звичайною швидкістю, пильнуючи дорогу. Просто поміркуй про мої слова, Белло. Ні. Вперто повторила я. Так, ти поміркуєш. Сьогодні вночі. А я думатиму про тебе, поки ти думатимеш про мене. Як я й казала, лише в нічному страхітті. Він усміхнувся. Ти відповіла на мій поцілунок. Я мало не задихнулася. Не самохід я знову стиснула долоню в кулак. І зашипіла, коли моя зламана рука відреагувала на необачний рух. З тобою все гаразд? Ні, не все. Я не відповідала. Я гадаю, що можу відрізнити одне від другого. Очевидно, що ні. «Це була не відповідь на поцілунок. Це була спроба вивільнитись від тебе, бовдуре!» Він розсміявся низьким гортанним сміхом. «Ти така вразлива. Навіть занадто, я б сказав!» Я зробила глибокий вдих. Не було жодного сенсу з ним сперечатися. Він перекрутить будь-яке моє слово. Я сконцентрувалася на руці, спробувала розпрямити пальці та встановити, в якому місці, власне, я її зламала. Гострий біль пройняв усі суглоби». Я застогнала. Мені справді шкода, що ти зламала руку. Промовив Джейкоб майже щиро. Наступного разу, коли захочеш вдарити мене, скористайся бейсбольною битою або ломом. Гаразд? І не сподівайся, що я забуду. Промимрила я. Я не могла втямити, куди ми їдемо, доки машина не опинилась на дорозі, що вела до мого будинку. Чого ти привіз мене сюди? Запротестувала я. Він розгублено подивився на мене. Мені здавалося, що ти сказала відвезти тебе додому. Я роздратовано зітхнула. Я гадала, що ти відвезеш мене до Едварда додому. Я скрипнула зубами від розчарування. Джейкобове обличчя перекосилося, і я збагнула, що ця фраза завдала йому більше болю, ніж усе, що я казала до того. Твій дім тут, Белло. Тихо промовив він. Так, але хіба тут мешкають якісь лікарі? Спитала я, знову тримаючись за руку. Справді. Він близько хвилини міркував і нарешті сказав «Я відвезу тебе в лікарню. Або Чарлі відвезе». «Я не хочу їхати в лікарню. Це обтяжливо і не потрібно». Він дозволив своєму Ребіту відпочивати перед будинком, а сам про щось замислився із виразом невпевненості на обличчі. Крузер Чарлі стояв на під'їзді до будинку. Я зітхнула. «Їдь додому, Джейкобе». Я незграбно вилізла з машини і попрямувала до будинку. Мотор заглух у мене за спиною. І я зовсім не здивувалася, а лише роздратувалася, знову побачивши Джейкоба перед собою. «Що ти збираєшся робити?» – запитав він. «Я збираюсь покласти на руку лід, а потім збираюсь зателефонувати Едварду. Щоб він приїхав, забрав мене і відвіз до Карлайла, аби той зміг щось зробити із моєю рукою. Потім, якщо ти будеш тут, я збираюсь піти шукати лом». Він нічого не відповів, лише відчинив хідні парадні двері і потримав їх, поки я заходила». Ми мовчки ступили у вітальню, де на дивані лежав Чарлі. «Привіт, дітки!» – промовив він, сідаючи. «Приємно бачити тебе у нас, Джейку. Привіт, Чарлі!» – відповів Джейкоб Буденно, зупиняючись біля нього. Я попрямувала на кухню. «Що з нею таке?» – поцікавився Чарлі. «Вона гадає, що зламала руку». Долинула до мене Джейкобова відповідь. Я пішла до морозильника і дістала ємність із льодом. «Як це сталося?» «Як мій батько, Чарлі мав би занепокоїтися більше, ніж зацікавитися». Джейкоб розсміявся. «Вона мене вдарила». Чарлі також посміхнувся, а я на кухні насупилась, ламаючи лід. Він розсипався по мисці, я взяла пригощу здоровою рукою, загорнула літо кухонний рушник і притулила до зламаної руки. «Чому це вона тебе вдарила? Тому що я її поцілував». Не соромлячись, промовив Джейкоб. «Молодець, хлопче». Привітав його Чарлі. Я зціпила зуби і пішла до телефону. Набрала Едварда на мобільний. «Белло». Він узяв слухавку з першого жутка. В його голосі відчувалось полегшення і радість чути мене. На задньому плані я чула, як гуде мотор Вольво. Він уже був у машині. Це добре. «Ти забула телефон? Ой, вибач. Джекоб довіз тебе додому». «Так». Пробуркотіла я. «Ти можеш приїхати і забрати мене, будь ласка?» «Вже їду». Відповів він одразу ж. Щось трапилось? Я хочу, щоб Карлайло глянув мою руку. Здається, вона зламана. У вітальні зробилося тихо, а мені стало цікаво, коли Джейкоб усе-таки втече. Я жорстоко всміхнулася. Уявляю собі, як йому зараз незручно. Що трапилось? Випитував Едвард, голос його став беземоційним. Я зацідила Джейкобу, розповіла я. Добре, холодно сказав Едвард. «Однак мені шкода, що ти забила руку». Я розсміялася. Голос його був таким самим задоволеним, як і у Чарлі. «Краще б я забила його», – зітхнула я розчаровано. «Але я не завдала йому жодної шкоди». «Я можу це виправити», – запропонував Едвард. «Я сподівалась, що ти це скажеш». Виникла невеличка пауза. «Це на тебе не схоже», – мовив він обережно. «Що він зробив?» «Поцілував мене», – прогарчала я. У відповідь я почула тільки звук набираючого швидкість мотору. У вітальні знову заговорив Чарлі. «Джейку, може тобі краще піти? Якщо ви не заперечуєте, я ще трохи тут побуду. Ти труп». Пробубонів Чарлі. «Пес досі там?» Нарешті знову заговорив Едвард. «Так». «Я вже за рогом». Сказав він похмуро і роз'єднався. Я поклала слухавку, посміхаючись. Вже чувся звук Едвардової машини, що їхала вулицею. Гальма жалібно заскабуліли, коли він різко натиснув на них, щоб зупинитися перед дверима. Я пішла відчиняти. «Як твоя рука?» – спитав Чарлі, коли я проходила повз нього. Було видно, що Чарлі почувається незручно, а поряд із ним на дивані цілком невимушено розвалився Джейкоб. Я підняла льодовий компрес, щоб показати руку. Вона напухає. «Може тобі варто вибирати когось твого розміру для бійки?» – порадив Чарлі. «Може і варто». Погодилась я і попрямувала до дверей, щоб відчинити їх, бо Едвард уже чекав. «Дай я подивлюся», – прошепотів він. Він дбайливо оглянув мою руку так обережно, що це не завдало мені жодного болю. Його пальці були майже такими ж холодними, як лід, і мені було приємно відчувати його дотики на своїй шкірі. «Здається, ти маєш рацію щодо перелому», – сказав він. «Я тобою пишаюся. Ти, мабуть, вклала чимало сили в той удар». «Всю, що мала», – зітхнула я. Але, безсумнівно, цього було недостатньо. Він м'яко поцілував мою руку. «Я про це подбаю», – пообіцяв він і покликав. "Джейкобе". Голос його усе ще був тихим і незворушним. «Спокійно, спокійно», – застеріг Чарлі. Я почула, як Чарлі важко підводиться з дивана. Джекоб першим зайшов у передпокій, значно спокійніший від Чарлі, але батько також був неподалік. Обличчя Джейкоба виказувало настороженість і нетерплячість. «Щоб не було жодних бійок, ви зрозуміли мене?» Промовляючи ці слова, Чарлі дивився лише на Едварда. «Я можу начепити свій значок, якщо це зробить моє прохання офіційнішим. У цьому немає потреби», – сказав Едвард стриманим тоном. «Батьку, чому б тобі не заарештувати мене?» – запропонувала я. «Я тут єдина, хто роздає стусани». Чарлі звів брову. «Джейку». Ти хочеш висунути обвинувачення? Ні. Джейк шкірив зуби. Він був невиправний. Я можу зробити це іншим разом. Едвард скривився. Тату, у тебе в кімнаті часом немає безбольної біти. Я б хотіла позичити її на хвилинку. Чарлі спокійно подивився на мене. Досить, Белло. Поїхали до Карлайла. Нехай він огляне твою руку, доки тебе не замкнули в тюремній камері. Сказав Едвард. Він обійняв мене за талію і підштовхнув до дверей. «Як скажеш», – промовила я, спираючись на нього. Тепер, коли Едвард був зі мною, вся злість десь ділася. Я почувалася затишно, і рука вже не так сильно непокоїла мене. Ми крокували хідником, коли я почула ззаду схвильований шепіт Чарлі. «Що ти робиш? Ти що, боже вільний? Дайте мені хвилинку, Чарлі», – відповів Джейкоб. «Не турбуйтесь, я скоро повернусь». Я озирнулась і побачила, що Джейкоб йде за нами. Він зупинився, лише щоб зачинити двері перед здивованим та занепокоєним обличчям Чарлі. Едвард спочатку проігнорував Джейкоба. Довів мене до авто, допоміг сісти, зачинив дверцята і тільки тоді обернувся обличчям до Джейкоба, який стояв на хіднику. Я стурбовано визернула крізь прочинене віконце. Чарлі також крадькома визирав із зафіранки у вітальні. Джейкоб стояв у своїй звичайній позі, руки були схрещені на грудях, лише м'язи на його щелепі були напружені. Едвард говорив таким мирним та м'яким голосом, що від того слова стали ще загрозливішими. «Я не збираюся убивати тебе просто зараз. Це може засмутити Беллу». «Ага», – пробуркотіла я. Едвард трохи обернувся і швидко мені посміхнувся. Його обличчя досі було спокійним. «Вранці це може тебе розхвилювати». Сказав він і погладив мене пальцями по щоці, Потім він обернувся до Джейкоба. «Але якщо ти колись повернеш її знову ушкодженою, мене не турбуватиме, чия то буде провина. Навіть якщо Белла просто спотикнеться, або метеор впаде з неба їй на голову, якщо ти повернеш її хоч у трохи гіршому стані, ніж я її залишив, ти бігатимеш на трьох лапах. Ти мене зрозумів, дворняго?» Джейкоб закотив очі. «А хто збирається знову з ним кудись іти?» Промимрила я. Едвард провадив далі, наче не чуючи, що я сказала. «Якщо ти ще раз її поцілуєш, я зламаю тобі за це щелепу». Пообіцяв він м'яким, оксамитовим та моторошним голосом. «А якщо вона сама захоче?» Зухвало промовив Джейкоб, розтягуючи слова. «Ха!» – пирхнула я. «Якщо вона сама цього захоче, я не заперечуватиму». Едвард безтурботно знизав плечима. Та ти, може, ліпше почекаєш, доки вона тобі це скаже, замість витлумачувати мову її тіла. І пам'ятай про своє обличчя. Джейкоб посміхнувся. І не мрій, гримнула я на нього. Та він уже мріє, промовив Едвард. Що ж, якщо ти закінчив порпатися в моїй голові? Сказав Джейкоб з помітним роздратуванням. Чому б тобі не подбати про руку Белли? І ще одне. Повільно додав Едвард. Я також боротимуся за неї. «Ти маєш це знати. Я не приймаю все як належне, і боротимусь удвічі наполегливіше, ніж ти. Гаразд!» – проричав Джейкоб. «З тим, хто вже здався, битися зовсім не цікаво. Вона моя!» Голос Едварда раптом став погрозливим, зовсім не таким спокійним, яким був до того. «Я не сказав, що боротимусь чесно. Я теж. Щасти тобі!» Джейкоб хитнув головою. «Нехай виграє дужчий чоловік! Щира правда!» Суценя. Обличчя Джейкоба ненадовго скривилося. Потім він заспокоївся і відвернувся від Едварда, щоб посміхнутися мені. Я сердито зиркнула у відповідь. Я сподіваюся, твоя рука скоро загоїться. Мені справді шкода, що ти забилася. Я відвернулася від нього, зовсім по-дитячому. І не піднімала очей, доки Едвард не обійшов авто і не всівся на водійське сидіння. Тож я не бачила, чи Джейкоб повернувся до будинку, чи залишився стояти так само, спостерігаючи за мною. Як ти почуваєшся? Спитав Едвард, коли ми рушили. Роздратовано. Він усміхнувся. Я мав на увазі твою руку. Я знизала плечима. Бувало і гірше. Це точно. Погодився він і насупився. Едвард об'їхав навколо будинку і зупинився біля гаража. Емет і Розалія були там. Досконалі ноги Розалії, пізнавані навіть у джинсах, стирчали з-під дна Еметового величезного джипа. Емет сидів поряд із нею, заструмивши одну руку під джип над нею. Через секунду я втямила, що він виконує обов'язки домкрата. Емет із цікавістю дивився на те, як Едвард обережно допомагає мені вибратися з авто, його очі округлилися, коли він побачив мою руку, яку я горнула до грудей. Емет посміхнувся. Що було, знову впала? Я не самовито зиркнула на нього. Ні, Емете, я просто заїхала в щелепу в овкулаці. Емет кліпнув, а потім гучно розраготався. Коли Едвард вів мене повз, Розалія промовила з-під автомобіля. Мабуть, Джаспер виграє заклад, сказала вона самовдоволено. Емет одразу ж замовк і подивився на мене оцінювальним поглядом. «Що за заклад?» «Нумо, відведімо тебе до Карлейла», – підганяв мене Едвард. Він пильно подивився на Емета і злегко хитнув головою. «Який заклад?» – повторила я і обернулася до Едварда. «От дякую тобі, Розалія». Пробубонів він, обійняв мене за талію і повів до будинку. «Едварде!» – гіркнула я. «Це дитячі забавки», – знизав він плечима. Емет і Джаспер обожнюють грати в азартні ігри. Емет мені скаже: "Я спробувала розвернутися, але рука Едварда тримала мене міцно, наче залізна". він зітхнув. "Вони заклалися на те, скільки разів ти спіткнешся у свій перший рік". Ой, скривилася я, намагаючись приховати несподіваний жах, який відчула, збагнувши, що саме вони мали на увазі. "Вони заклалися на те, скільки людей я вб'ю?" Так. Неохоче підтвердив він. Розалія вважає, що твоя вдача схилить перевагу на бік Джаспера. Мені стало зле. Джаспер грає по-крупному. Він почуватиметься ліпше, якщо й ти відчуватимеш труднощі, доки звикатимеш. Він отомився бути найслабшим. Звісно. Безперечно він почуватиметься краще. Гадаю, я можу вбити кілька людей додатково, якщо це зробить Джаспера щасливим. Чому би ні? Бубоніла я підніс монотонним байдужим голосом. У моїй уяві перед очима поставали заголовки газет, переліки імен. Він стиснув мене за плечі. «Немає потреби хвилюватися про це зараз. Ти взагалі можеш ніколи не хвилюватися про це, якщо захочеш». Я застогнала, і Едвард, подумавши, що це від болю в руці, швидше повів мене до будинку. Таки моя рука була зламана, але не було ніяких серйозних пошкоджень, Лише невеличка тріщина в одному з суглобів пальців. Я не хотіла носити гіпс. І Карлайл сказав, що пов'язки буде достатньо, якщо я пообіцяю її не знімати. Я пообіцяла. Едвард гадав, що я про все забула, поки Карлайл обережно робив перев'язку. Він кілька разів у голос висловлював хвилювання, чи мені не боляче. Але я запевнила, що зовсім ні. Не вистачало мені власних проблем. А тут з'явився ще один привід для занепокоєння. Всі джаспорові історії про вурдалаків-перволітків Роїлися в моїй голові відтоді, як він розказав про своє минуле А зараз вони постали переді мною в новому ракурсі У зв'язку із цим його й еметом закладом Мені стало цікаво, на що вони заклалися На який приз можна спокуситися, коли в тебе є все Я завжди знала, що я стану іншою Я сподівалась, що справді стану сильною, як казав Едвард Швидкою, дужею і, перш за все гарною, такою, що без сорому стоятиму біля Едварда, такою, як він. Про інші речі, які можуть статися, я намагалась не думати несамовитість, кровожарливість. Можливо, я не зможу втриматись від вбивства людей зовсім незнайомих, які ніколи не заподіяли мені лихого, як і ті зі списку в сієтлі, що мали сім'ї, друзів, майбутнє. Людей, що мали дар життя. І я можу стати чудовиськом, яке цей дар у них забере. Чесно кажучи, я сподівалася, що зможу собою керувати, бо довіряла Едварду. Довіряла цілком і повністю. І сподівалась, що він застереже мене від того, про що я потім можу пожалкувати. Я знала, що він відвезе мене хоч в Антарктиду, полювати на пінгвінів, якщо я попрошу. І я робитиму все, що потрібно, щоб залишитися гарною істотою, добрим вампіром. Ця думка могла б змусити мене посміхнутися, якби не мої нові переживання. А що як я і справді стану кимось отаким, кимось схожим на страхітливі подоби вурдалаків-перволітків, які Джаспер створив у моїй уяві? Чи це буду взагалі я? І що як усе, чого я хотітиму, це вбивати людей? Тоді що станеться з моїми теперішніми прагненнями? Едвард був просто заполонений тим, щоб я не прогавила нічого з мого людського життя. Зазвичай це здавалось навіть трохи безглуздим. Було не так уже й багато людських вражень, які я б страхалась прогавити. По тому, як я зустріла Едварда, про що ще я могла мріяти. Я дивилась на його обличчя, доки він спостерігав, як Карлайл перев'язує мені руку. В цьому світі не було нічого, чого б я хотіла більше, ніж бути з Едвардом. Навже це може змінитися? Чи є в людському житті відчуття, від яких я ніколи не зможу відмовитись?